četvrtkom 16. prosinca 1932. godine Franz von Papen, političar katoličke stranke Centra Centrum, pozvan je da bude počasni gost i govornik na svečanoj večeri koje je priređivao berlinski Herrenklub. Prošlo je dva tjedna otkako Papen više nije bio kancelar Njemačke. Na toj ga je funkciji zamijenio Kurt von Schleicher. Tog 16. prosinca u Helen klubu okupilo se oko 300 uzvanika. Njima je Papen održao govor u kojemu je kritizirao novu vladu, branio poteze svoje vlade i dao naslutiti da smatra da je vrijeme da se u sastavljanje nove vlade uključe nacisti. nacionalsocijalistička Njemačka radnička partija. Na toj večeri bio i bankar iz Kölna Baron Kurt von Schroeder. Dugogodičan Simpatizar nacista i član takozvani Keplerovog kruga, skupine koju je okupio poslovni čovjek Wilhelm Kepler kako bi davala ekonomske savjete vođa nacista Adolfu Hitleru. Nakon Papenovog govora, Šreder je kratko razgovarao s bivšim kancelarom i dogovorio sastanak između Papena i Hitlera. Mjesto sastanka bila je Šrederova kuće u Kelnu, njegov datum 4 siječnja 1933. Njemački povisničar Karl Dietrich Praher upisao je taj dan kao trenutak kada je rođen Treći rajh. Sastanak od 4. siječnja trebao je biti tajan, ali vijest o njegovom održavanju procurila je kada je Papen izašao iz taksija, slikao ga je fotograf i sljedeći dan se u novinama pojavila vijest da je Papen razgovarao o dovođenju Hitlera u Vladu. Papen i Hitler morali se objaviti demantije u kojemu je pisalo da se razgovaralo samo o mogućnosti velike nacionalne fronte političkog jedinstva. Na sastanku se ipak razgovaralo o važnim stvarima. Jan Kershaw u knjizi Hitler, Oholost 1889-1936. piše... Papen je našao Hitlera koji je ušao na stražnji ulaz kako ga čeka zajedno s Hessom, Himmlerom i Keplerom. Hitler, Papen i Schröder povukli su se u drugu prostoriju dok su ostali čekali. Schröder nije sudjelovao u razgovoru. Hitler je započeo oštro, napadom na Papenov postupak prema njemu i osudom kazni koje su dane ubojicama iz potempe. Kada se smirio, razgovor se poveo o strukturi nove vlade. Hitler je navodno govorio o uključenju papenovih pristaša u kabinet pod njegovim vodstvom pod uvjetom da prihvate uklanjanje socijaldemokrata, komunista i židova svodećih položaja i vraćanje reda u javni život. No tijekom diskusije Hitler kao da je dao naslutiti da bi mogao pristati i na manje od položaja kancelara, bar na neko vrijeme. Nekoliko dana kasnije kazao je Goebbelsu da je papenu stalo da sruši Schleichera i da uživa predsjedniku u naklonost sporazum s nama spreman ili kancelarski položaj ili državna ministarstva, obrana i unutrašnjih poslovi. O tome će se još raspravljati. Feldmarshal Paul von Hindenburg izabran je za predsjednika 1925. Reizabran 1932. On nije imao povjerenja u Hitlerove sposobnosti. U kolovozu 1932. Hindenburg je razgovarao o Hitleru s papenom koji je tada bio kancelar. papen je spomenuo mogućnost smeđe crne koalicije, u kojoj bi bili i nacisti. Hindenburg je tada prvi puta izgovorio rečenicu da bi stvarno bilo lijepo imenovati Češkog kaplara za kancelara Rajha. 10. listopada Hindenburg se i sustrao s Hitlerom. Nakon sastanka ponovno je nazvao Hitlera češkim kaplarom i još nadodao da je najviša funkcija na koju bi ga imenovao upravitelj pošte. Hindenburg je još nadodao, tako da me može lizati straga ljepeći poštanske marke s mojim likom. Ali tog 4. siječnja 1933. učinjen je prvi važan korak u uspunu češkog kaplara do kancelarije Rajha. Papen je i dalje nastavio raditi na tome da u novu vladu dovede naciste. Ponovno je razgovarao s Hindenburgom, predsjedniku je rekao da bi Hitler bio zadovoljeni s ministarstvom, a da bi kancelar bio on. Papen i Hitler ponovno su se sustrali ovoga puta u kući Joakima von Ribentropa trgovca otmjenim pićima. U noći 10. na 11. siječnja u ribentropovoj kući u otmjenoj četvrti dalem, Papen i Hitler nisu dogovorili ništa. Odlučeno je da će se čekati na rezultate izbora u malenoj državi Lipe Detmold. Nacisti su tamo poslali sve što su mogli. Hitler je u 11 dana održao 17 govora. Rezultat je bilo osvajanje 39,5% glasova povećanje za skoro 5% u odnosu na prošle izbore. Ti su izbori ponovno pokrenuli stvari. Jan Kürschow piše. Na sjednici vlade 16. siječnja, da nakon proglašenja rezultata izbora u Lipeu, Schleicher je opet potaknuo pitanje koje je zaokupljalo Papena u jesen. Hoće li pristati na raspuštanje Reichstaga i odgodu novih izbora? Drugim riječima riskirati povredu ustava? Za razliku od zadnje sjednice Papenovog kabineta, nijedan se ministar nije usprotivio takvu potezu. Schleicher je ostao optimističan da će s vremenom moći proširiti podršku svoje vladi i držao je s obzirom na ono što mu je Papen nabacio da je Hitler sada odustao od svojih pretenzija da postane kancelar te da ima sada skromniji cilj, ministarstvo obrane, što će mu Hindenburg sasvim sigurno odbiti. Schleicherova strategija za kršenje Ustava zapravo se ni po čemu nije razlikovala od one koju je predložio papen, ako ju je on sam odbacio. Ona je iziskivala podršku predsjednika Rajha. Na početku prosinca Schleicher je uvjerio Hindenburga da kršenje Ustava i objava izvanrednog stanja nosi opasnost od izbijanja građanskog rata, te da Rajchsver neće biti kadar odoljeti građanskim nemirima. Sada se pak suočio s teškom zadaćom da uvjeri predsjednika kako se ono što je prorekao da će se dogoditi u prosincu neće dogoditi u siječnju iako uvjeti nisu bili mnogo drukčiji. U zimu 1931. na 1932. ekonomska kriza u Njemačkoj dosegnula je vrhunac. Tadašnje kancelara Heinricha Brüninga nazivali su kancelar gladi. Godine 1932. Njemačko je tri puta izašla na birališta. Na predsjedničkim izborima Hindenburg je pobjedio u prvom krugu s 53% glasova, ali Hitler je dobio 37%. U Svibnju je Brüninga zamijenio papen. Ovaj je u potrazi za jakim položajem u parlamentu za Srpanj sazvao izbore za reichstag Na tim su izbori nacisti dobili 37% glasova i postali najjača stranka u Njemačkoj. U Studanom je Papen opet raspisao izbore. Nacisti su dobili 33% glasova, ali su i dalje bili najjača stranka. Svi ovi manevri Papena i Schleichera i s njima povezanih političara bili su usmjereni da se dobije većina u reichstagu a da u sastavljanju te većine ne sudjeluju socijaldemokrati i komunisti. Ti građanski političari prije su zazirali i od nacista, sada su im oni postali prihvatljivi partneri. Jan Kršall piše. U svojstvu posrednika Ribbentrop je ugovorio novi sastanak između Hitlera i Papena za 18. siječnja. U pratnji Röma i Himmlera, osokoljen uspjehom u Lipe i Schleicherovim sve većim poteškoćama, sada je zauzeo čvršći stav u odnosu na prethodne susrete toga mjeseca, te je izričito zatražio kancelarski položaj. Kad je papeno klijevao tvrdeći da njegov utjecaj kod Hindenburga nije dovoljan da to isposluje, Hitler je na svoj uobičajeni način rekao bivšem kancelaru kako ne vidi nikakav smisla da se i dalje razgovara. Ribbentrop je onda predložio da se u te razgovore uključi još jedna osoba, sin predsjednika Hindenburga, Oskar. Papen i Hitler na to su pristali. Sastanak se opet trebao održati u Ribbentropovoj kući. Pored Oskara von Hindenburga, na njemu je trebao biti prisutan i predsjednikov državni tajnik Otto Meisner. Sastanak se održao u večer 22. siječnja. Jan Kershaw piše. Prethodnog dana Hitler se nije dobro osjećao. Goebbels je to pripisao Hitlerovom nedovoljenom spavanju i prehrani. No kad je prispio Ribbentropu u deset sati, naumio je ostaviti dojam na mladog Hindenburga. Glavni dio susreta sastojao se od dvosatne rasprave između Hitlera i predsjednikova sina. Hitler je razgovarao i s Papenom, koji mu je kazao da se predsjednik nije predomislio u pogledu njegova imenovanja za kancelara, ali da priznaje da se situacija promijenila, te da je nužno uključiti nacionalsocijaliste u ovu ili neku novu vladu. Hitler je bio nepopustljiv. Jasno je naznačio da do suradnje nacista može doći samo pod njegovim kancelarstvom. Osim kancelarskog položaja za sebe, inzistirao je samo na ministarstvu unutrašnjih poslova Rajha za Frika i na mjestu u vladi za Göringa. Ovi su aktivi bili umjerenije od onih koje je bio postavio Schleicher u prošloga kolovoza. Papen je za sebe zatražio položaj vicekancelara. Na to je osnovi sada pristao intervenirati da Hitler postane kancelar. Vraćajući se iz dalema, Oskar von Hindenburg rekao je Meissneru da je bio impresioniran onim što je Hitler kazao. Hitler je prema predsjednikovu sinu bio manje laskav. Mladi Oskar, kazao je Goebbelsu, slika i prilika rijetke blesavosti. hindenburgu je bilo teško prihvatiti ideju da bi Hitler mogao postati kancelar, ali 28. siječnja Kurt von Schleicher podnije ostavku. Prvo je zatražio od predsjednika da opet raspiše izbore. Kada je to Hindemurgu odbio, Schleicher je dao ostavku. Papen je sada mislio da je Hitlerovo kancelarstvo i njegovo vicekancelarstvo ostvarivo. Neki su konzervativni političari upozoravali Papena da nije izlaz iz ustavne krize uvođenje nacista u vladu i Hitler kao kancelar. Papen im je odgovorio, griješite, uzeli smo ga u službu. U poslipodne 29. siječnja sve je bilo gotovo. Sljedećeg dana za 11 sati dogovoren je prijem kod predsjednika Hindenburga u kancelariji Rajha. Predsjednikova palača se obnavljala. To prijema je došlo oko podneva 30. siječnja Do zakašnjenja je došlo zbog svađa između papena i Hitlera oko održavanja novih izbora. Trenutak kada je Hitler postao kancelar Njemačke ovako pisuje Jan Kershaw. Uvrijeđen što su ga ostavili čekati, Hindenburg je održao kratak govor dobrodošlice, izražavajući zadovoljstvo što se nacionalistička desnica konačno ujedinila. Papen je potom obavio formalno predstavljanje. Hindenburg je kimnuo u znak odobravanja kad je Hitler svečano prisegnuo da će svoje dužnosti obavljati bez stranačkih interesa i na dobrobit cijele nacije. Ponovno je s odobravanjem popratio stavove novog kancelara Rajha koji je neočekivano održao kratak govor, ističući svoje napore u obrani ustava i nakon sljedećih izbora vraćanju normalnoj parlamentarnoj vlasti. Hitler i njegovi ministri očekivali su odgovor predsjednika Rajha. Do njega je došlo, ali samo u jednoj rečenici. A sada, gospodo, naprijed s Bogom. I tako je čovjek kojeg su opisivali kao nitko i ništa iz Beča, nepoznati vojnik, pivnički demagog, kojeg je predsjednik Rajha opisao kao češkog kapala sposobnog za ravnatelja pošta, postao kancelar. Čovjek koji je govorio i pisao da će se kotrljati glave, da će marksizam biti iskorjenjen, židovi uklonjeni, okovi Versaja razoreni i da će se mačem osvojiti životni prostor na istoku, došao je na čelo vlada od najznačajnijih europskih država. Kako je to bilo moguće? Što se sve u duhovnom i političkom životu Njemačke moralo dogoditi da nacisti dođu na vlast? To je tema sljedećih nekoliko povijesti četvrtkom. Naš je sugovornik profesor dr. Tihomir Cipek z Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Kad gledamo kako se razvila taj njemački duhovni život što ste na početku pitali, mislim da je zapravo to prusko djelovanje, je, političko, vojno, pa bih rekao uopće duhovno djelovanje je, je bilo ključno. Je. Njemačka se ujedinila kroz te oslobodilačke ratove protiv Napoleona. Od 1812. do 1815. godine kad Pruska pokorava ostale njemačke državice boreći se protiv Napoleona, u nekima ima saveznike u nekima... U nekema Pruska ima protivnike, ali ono što bitno određuje onda kasnije u njemačku i što uvijetu je dolazak nacionalno socijalista na vlast, odnosno dajem neku duhovnu osnovu za njihov dolazak na vlast, je taj antifrancuski resantiman. I to zapravo bitno određuje njemačku naciju. Ona je s jednog antislavenskog, antiruskog resantimana. Pruska počinje gore na Baltiku, počinje se širiti prema Baltiku, prema zapravo. Ruskom carstvu, imamo i onaj čujeni film o Aleksandru Nevskom koji sprečava jel, pohod tog njemačkog reda, jel? Bjerujem da će se slušateljice i slušatelje sjetiti njihova oznaka je su bijele uniforme sa crnim križem, isto takve su im i zastave. Taj red je zapravo širio Njemačku, širio je carstvo i u to doba, to je katolički red, u to doba su jel, pravoslavni Rusi bili neprijatelji. Kasnije se nakon Napoleonovih ratova, kad su se te strane svijetu u Europi promijenili, naime prije Napoleona Europa se dijela na sjever i na jug, a na sjeveru su bili, je bilo naravno Rusija, Rusko, Rusko carstvo, kako je rekao Martin Luther, na sjeveru vam je pakao, na sjeveru je sam vrak. Drugi protivnik koji se pojavio je Francuska. Francuska sa svojom 1789. sa svojom revolucijom, sa prosvjetitelstvom, sa parlamentom, sa republikom, molim vas lijepo, jel da narod odlučuje, je respublika je res populi, republika nije. Svakakvi tip vladavine, to je tip političkog poretka koji je počeo, naravno, liberalnih, demokratskih i socijalnih elemenata. To je, dakle, Francuska republika, to je njemačkim konzervativcima potpuno neprihvatljivo. Nije slučajno da je jedna od najpopularnijih pjesama tog vremena bila straža na Rajni. Nije stražana Odri, evo, prema Slovenijima, nego straža na U Uopće, taj francuski svijet je nešto što se trebalo izbići. Nešto čemu se trebalo suprotstaviti. Tu je onda, ja bih rekao, Bizmarkov velika doprnost u tome. S jedne strane on stvara jedan zid prema Francuskoj, a s druge strane reformira Njemačku, reformira Njemačku iznutra. Pruska je sve ono što je zapravo Njemačka bila. Uprava je Pruska uprava. I po tomu je upravo njemačkih, kasnije državica i njemačkog carstva, je li njemačkog rajha napravljeno po uzoru na prusku upravu, jel? To je bio prva nekakva reforma, bila reforma uprave. Druga reforma je bila, naravno, reforma vojske, jer oni vrlo rano uvode opću vojnu obavezu, jel, početkom 19. stoljeća se to uvodi. I treća reforma je bilo sveučilišta, Aleksandar von Humboldt. Danas se to sveučilišta zove Humboldt Univostitetsu Berlin, jel? Dakle, tu je Pruska, je nekako to, j donijela ne samo Njemačkoj, ne samo ostalim njemačkim državicama, nek bih rekao čitavoj mislim kontinentalnoj Europi, jer pruski učitelji podučavaju na Ruskom dvoru, pruski oficiri vježbaju u carsku vojsku, ja to su gdje po svijetu. Tu se zapravo Pruska potpuno afirmirala, ali kao jedan protivnik Franciskoj. Niti pas ne može zalajati u Europi, a da naš kralj to ne odobri. Tako je 1683. jedan francuski diplomat opisao stanje u europi Francuska kojem je vladao Louis XIV. kralj Sunce gospodarila europom Te 1683. osmanska vojska obsjedala je Beč. Osmanski sultan bio je saveznik francuskog kralja. Hagborški monarh morao je luju XIV. priznati za uzimanje Strasbura, Alzasa, Luksemburga još niz zemalja na sjevernoj i istočnoj granici Francuske. Nekoliko desetljivosti a kasnije, Francuska više nije bila tako moćna, ali sada joj glavni protivnik nije bio hazboški monarh već kraljevina na krajnjem istuku Evrope, Pruska. Francuska je povratila status vela sile u revolucionarnim ratovima koje su evropske monarhije započele protiv Francuske republike i kasnim Napoleonovim ratovima. Godine 1806. Napoleon je kod jene i ojer štata teško porazio prusku vojsku. Posljedice poraza ovako opisuje Christopher Clark u knjizi Željezna kraljevina, usponi pad Pruske, 1600. 1947. 25. lipnja 1807. Napoleon i ruski car Aleksandar sastali su se kako bi počeli pregovore o miru. Mjesto je bilo neobično. Prema Napoleonovu nalogu sagrađena je sjajna splav koja je bila dovučena na sredinu rijeke Memel, pokraj pruskog grada Tilsita.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 Bio je to samo jedan od mnogih načina na koje je Napoleon poručivao svijetu kakav je nevažan status imao kralj Pruske. Prosincu 1806. Dok je sa suprugom Luizom bježao od francuske vojske, pruski kralj Friedrich Wilhelm III. sklonio se u malenom gradu Ortalsburgu na istoku Pruske. Kralji kraljica morali su spavati u kako je to napisao jedan njihov pratitelj jednoj od jadnih štala koje su nazivali kućama. Nekad slavna pruska vojska doživjela je kod jene katastrofalan poraz. Jedna za drugom, francuska vojska zauzimala je pruske trđave. 12. prosinca kralj je u stanju Bjesa svojom rukom počeo pisati deklaraciju koja će dobiti ime po gradiću kojem je napisana. Deklaracija je bila izljev kraljeva bjesa. U njoj je kralj kapitulacije tvrđava nazvao skandalom bez premca. Ali nije sve stalo samo na tome. Christopher Clark piše. Većina dokumenta može se čitati kao katarzična eksplozija gnjeva. Ali Zaguran negdje na kraju bio je odlomak koji je najavio revoluciju. U buduće, napisao je Friedrich Wilhelm, svaki borac koji se odlikuje na bojištu treba biti promaknut u časnički zbor. Bez obzira na to, je li on običan vojnik, zastavnik ili princ? U kaosu poraza i bijega počeo je proces reforme i samoobnove. Deklaracija iz Ortalsburga bila je početak reformi koje će od Pruske napraviti još jaču državu. Nekoliko godina nakon nje, Pruska će vojska opet postati pobjednička. Feldmaršal blicher dovešće je do Pariza. 1813. je u Prusku uvedena opća vojna obaveza. Nakon tih oslobodilačkih ratova, Pruska je imala 300.000 vojnika. To je bilo 6% stanovništva. Dakle, taj militaristički duh, to da je rat nešto što stvara naciju, da je rat nešto što je dobro, da je rat zapravo jedan vid ne samo širenje teritorija, nego i neka vrsta privređivanja, organiziranja nacije, je ostalo nekako u tom njemačkom duhu. Kasnije ti njemački konzervativni revolucionari rat smatraju temeljnim događajem koji onda čisti dušu nacije. Jel, nacija koja nije ratovala, koja nema ratova, koja nema vojnike, koja nema to iskustvo i nije po tom mišljenju jel, ovog bizmarkovskog tipa konzervativnog prava nacija. Ali Bismarck ima jednu drugu stranu koju bih istaknuo. Bismarck je plemičkog porijekla, otac mu je plemič, ali mama je građanskog porijekla. Majka je građanskog porijekla i ona ga je poticala da zapravo organizira upravo. I ona nije baš, kao je svaka majka, štijela da sin postane neki vojnik, nego da postane držani činovnik. Pokazalo se da je mama bila u pravu, kako to često puta bude. A tu držanu upravu, to je isto zanimljena činjenica, je formirala Sveučilište u Leidenu. Dakle, oni su odlazili u nizozemsku školovanje I taj nizozemski, kalvinistički tip protestantizma je bitno odrezio od te činovnika. Tako da ti činovnici, mislim, Pruske stvarno funkcioniraju u duhu, u duhu Maxa Webera, kao jedna jel, savršeno organizirana profesionalna birokracija koja smatra da je profesija poziv. I oni zaista, mislim, su tako postupali. I sad pazite, kad ta birokracija mora provoditi, ne znam, diktaturu, onda je ona efikasnija od nekakvog šlampovog neuređenog birokratskog aparata. To je, to je onda isto kasnije utjecalo jel, na način na koji su nacisti jel, uspjeli vrlo br br brzo totalitarnu vladavinu zavesti e, kod njih. U svemnu 1862 Otto von Bismarck imenovan je za pruskog ministra u Parizu. On je mislio da ga je kralj Wilhelm I. poslao u Pariz kako bi dogovorio mir s francuskom. Kralj mu je pak poručio da se nikada neće pomiriti sa savezom s francuskom. Bismarck je onda rezignirano otišao na jug Francuske gdje je upoznao Katarinu Orlovu, ženu ruskog veleposlanika u Briselu i zaljubio se u nju. Kati je bilo 22 godine, njemu 50. Ona je bila lijepa i vesela. On zbog svoje budućnosti. Dok je bio na jugu Francuske, Bismarck uopće nije otvarao poruke koje su stizale iz Pruske. A u Pruskoj, kralj Wilhelm bio je sukobu s rajstagom oko vojske. Kralj je smatrao da je ona isključivo pod njegovom ingerencijom. Liberali u parlamentu smatrali su da i zakonodavno tijelo treba imati neki utjecaj na vojsku. Bismarck je bio uvjeren da kralj na njega ne računa. Nije bila tajna da je Wilhelm svojoj supruzi obećao da Bismarck neće ući u vladu. 16. rujna ministar vanjskih poslova, Benzdorf poslao je Telegram Bizmarku u kojemu je napisao Kralj vas želi ovdje, savjetujem vam da dođete. Od Bizmarka nije došao odgovor. Onda je na jug Francuske Telegram poslao ministra rata U njemu je samo pisalo Periculum in mora. I još jedna riječ na francuskom. Požurite. Taj je telegram Bizmark otvorio i 20. rujna bio je u Berlinu. Dva dana kasnije susrao se s kraljem u ljetnoj palači u Babelsbergu. Kralj je pripremio govor, Bismarck mu za govor nije dao vremena. Kralju je rekao, jedino je pitanje ovo, tko će nadvladati, kralj ili parlament? Ja vam jamčim da ćete vi pobjediti. U Bismarkovom prvom nastupu pred parlamentom Kati Orlov odigrala je malenu ulogu. Alan John Percival Taylor u Bismarkovoj biografiji piše. U prvom nastupu pred parlamentom Bismark je izvadio iz džepa Maslinovu grančicu i ponudio ju kao gestu pomirenja. Bila je to također, iako to nitko nije znao, sentimentalna gesta. Kati Orlov ubrala je grančicu i dala mu je u Avignon. Jesu li njegove misli bile usmjerene na političku taktiku ili na lijepu djevojku u Bjaricu? 29. rujna pojavio se pred komisijom za budžet i pokušao gurnuti ustranu ustavni spor. I onda je rekao svoju najčuveniju rečenicu. Velika pitanja neće biti odlučena govorima i rezolucijama većine. To je bila velika greška 1848. i 1849. već željezom i krvlju. Bila je to činjenična izjava, a ne načelna. U tri rata Pruska će, dok je on bio kancelar, poraziti Dansku, kazušku monarhiju i Francusku. I u Versaju, Vilhelm I proglasit će se carem Ujedinjenog Njemačkog carstva. A onda će Bismarck krenuti u obračun s unutarnjim neprijateljima. To je posljedica Bismarkove modernizacije Pruske. Bismarck je uveo građanski brak, protiv čega je bila katolička crkva. Bismarck je donio niz socijalnih zakona protiv čega je tada bila katolička crkva. Bismarck je zabranio recimo Isusovce, zapljenio je crkvenu imovinu, ukinuo je državne dotacije crkvi i je ispite obavezno. To isto baš nije one svećenicima legle. Svaki svećenik je, bez obzira što je studirao teologiju, naravno da crkva određuje o njegovom životu, karijeri, jel, u tim redovima morao polagati državni ispit iz tri predmeta. Filozofije povijesti i književnosti, da bi bio dobar njemački, odnosno građanin Rajha, njemačkog carstva. Dakle tu se postavilo pitanje lojalnosti. Kome su zapravo ti svećenici lojalni? Caru, njemačkoj ili Vatikanu? I tu onda imate veliki kulturni kamp i tu je bizmrt nemalo srda. Odnosno, ovisi o tumačenju, može se reći, njegove pristaše bi rekli vrlo odlučan. U hapčinu je 1800 svećenika vrlo ugledni, mislim, klerici, poput Wilhama Emanuela von Kletterera, koji je nekako jedan rodonačelnik načeljeg demokršćanstva, ovog socijalnog e, kršćanskog nauka, jel, gdje nastoji uspostaviti ravnotežu između rada i kapitala, oni bi osuđen na dvije godine zatvora. Dakle, tu nema, mislim, nikakvog popuštanja, jel? Jel, Bismarck nije samo stalo do građanskog braka, do toga, jel, da si redovi koji su, naravno, prva zakleta Jezuita jer Isosovca da su lojalni papi, oni su neka vrsta is, isukanog mača u rukama pape da ih zabrani, da dobije novac zbog zapljenje i manja, oni smatra da oni ruše jedinstvo. I tu ostaje onda jedna ideja koja se stalno proteže u tom njemačkom duhovnom svijetu, tog jakog, snažnog njemstva. Jedinstvo. Ne smiju mu dati danas razjedine. Jer jedinstvo nacije kroz zapravo to djelovanje, je neki imperativ duhovnog života Njemačkih. Borba protiv katoličke crkve počela je odmah nakon ujedinjenja Njemačke. Naziv za tu borbu, Kulturkampf, izmislio je 1873. liberalni političar i znanstvenik Rudolf Virhoff, koji je objavio da borba protiv katoličke crkve dobiva karakter velike borbe koja se vodi u interesu čovečanstva. Kulturkampf počeo je u srpnju 1871. kada je Bismarck uz podršku liberala ukinuo ured za katoličku crkvu u Pruskom ministarstvu kulture. U studenom je zabranio svećenicima da s daju svoje političko mišljenje. Kulturkamp se zaoštravao. AJP Taylor piše. 13. srpnja 1873. mladi katolik pokušao je ubiti bizmarka. On je odgovorio tako da je za taj pokušaj optužio katoličku stranku centra. Gurajte tog čovjeka koliko god hoćete od sebe. On se još uvijek drži za vaše skute. Iz klupa u kojima su sjedili zastupnici centra došao je povik FUJ, jedan od jačih u njemačkom jeziku. Promatrači su očekivali da Bismarck udari nekog zastupnika ili da iz džepa izvadi pištolj. On je stajao za govornicom uzrman bijesom. Onda se sabrao i hladno rekao FUJ je izraz gađenja i prijezira. Ne mislite da su mi ti osjećaj iz strani. Ja sam samo suviše pristojan da ih iskažem ni Nijedna javna osoba nije znala bolje od njega kada se treba kontrolirati. Sada taj kultur kamp traje neko vrijeme, na kraju on ipak posustane. Jel? Zapravo, pa sredina 70. godina, kad na čelo Vatikana, odnosno katoličke crkle, dolazi Lav 13. dolazi do pomirenja. I Lav 13. 1882. godine kaže da je mu je drago, što je konačno preklinuto, citiram ga, borba, koja je štetila crkvi, a nije koristila državi. I da je taj sukob završeni sa lavom trinaest crkva ide nekako prema svijetu života, prilagođava se društvu, prilagođava se državi i vidi da je zapravo onu poziciju koja je imala u srednju vijeku, a koja je njegov prethodnih papa pio devet htio čuvati da ta zapravo pozicija se više ne može sačuvati. I da je taj syllabus erorum jel taj popis zabluda koji ima osamdeset zabluda jel, koji je pio devet Izdao da zapravo više ne vrijedi. Naime, postoje neka pravila iz svijeta života, što bi rekao Husserl, jel, za ono što se događa u društvu, koje su jednostavno niz tih zabluda, koje su nekad vrijedile, koje su sigurno bile u duhu jel, katoličke doktrine, katolički dogmli, maknule sa stranu i one postoje nevjerojatno. Sada eh? kako je Max Weber, recimo, gledao na Bismarcka i na taj njegov sukop katoličkom crkvu, njemu je on predvacivo upravo obrnuto od ono što su njemački nacionalisti, dobar dio čak li njemačkih liberala, priznaje Bismarcku velike zasluge. A Max Weberu nije bilo dosta jedinstva. Naglašavam, taj veliki sociolog je bio jedan izrazito snažan njemački konzervativac, je u ovom političkom smislu jako desno je razmišljao, je li konzervativno. Citirat ću što je Max Weber zamjerio 1895. kaže on Biz u veli a nije taj Bismarck doveo do unutarnjeg jedinstva nacije. Vidite? I kod Max Webera to je jedan tipičan stav njemačke desnice. Konzervativne desnice, jedinstvo nacije, ono što se traži. A evo, čak ni Bismarck po njihovom sudu nije doveo do pravog jedinstva nacije. A osim toga, mislim, oni su sumozemjerili to što se lučio za malo njemačko rješenje, pa sad Austrija je ostalo van prave svoje domovina, a to je Reich, jel' to je ta velika njemačka koji su njemački nacionalisti sanjeli. Tako da, evo, o Bismarcku su ti sudovi i dan danas ostali ovako protoriječni. Povjesničar Richard J. Evans prvi od tri toma svoje povijesti Trećeg rajha, naslovljen dolazak Trećeg rajha, počinje riječima «Jeli krivo početi s Bismarkom?» Bismarck je složena osoba, evropjanin i njemac, tradicionalist i modernist. On je vjerojatno jedan od najtalentiranijih europskih političara u zadnjih dvjestotinja godina. Ključan je za stvaranje ujedinjene Njemačke i održavanje mira u Europi u dva desetljeća nakon njemačkog ujedinjenja. Ali Evans piše, Bismarckov kulto hrabrije mnoge njemce da spas potraže u snažnom vođi, nalik na njega. A on je svoju snagu nakon katoličke crkve pokazao na socijaldemokratima. Bio je to drugi veliki obračun za vrijeme njegovog kancelarstva. Socijaldemokratska stranka zabranjena je odlukom Rajstaga 1878. Zabrana je produljivana sve do 1890 postoji ti Zakoni o zabrani, o zabrani socijaldemokrata i sada da stvari budu zanimljivije, ti su zakoni uvijek prolazili u Parlamentu uz podršku katoličke stranke centru. Tako da naravno ono što su zamjerili jednima, mislim jel nisu zapravo primjenjivali, dakle imali su, tako kao se danas kaže, bili su bez kriterija, rekao bih, odnosno imali su svoj interes u tome, oni to zabranjivao, jel on je zabranio sindikat, oni mislim da isti, je, isti je razlog, socijaldemokrati ruše jedinstvo nacije. Oni naravno nemaju tada još središnjicu u Moskvi ili nemaju središnjicu u Vatikanu, ali rastjepljaju naciju u tom sukobu rada i kapitala. Nije ideja da se radi kapital neprekredno sukoblju, jer to zapravo onda ruši ovo Weberijansko jedinstvo nacije. Tako sanjanje u Njemačkoj i zato je zabranio, prvo je zabranio sve sindikate, jel? i to svih orijentacija, i katoličke, i, i ove protestantske sindikate, a naravno, najžešći je bio i najveće represije bilo prema socijaldemokratskim sindikatima, zabranio je i socijaldemokratsku stranku. Ali, to je sad zanimljivo, on, teži, to je ravnoteži, to je Bismarck. Jedna liberali drugi konzervativni potez. Jedan socijalni potez, drugi asocijalni potez. Dakle, Bismarck je sindikate i socijaliste, socijaldemokrate, htio slomiti socijalnim zakonodavstvom I reći, gledajte, pa ja sam mislim zapravo otvorac socijalne države, mi vam izlazimo u susreta, vi se bunite. E sad, da bi kompromis bio moguć, koma je on težio, on nije ukinuo mandate socijaldemokratskim, socijalističkim zastupnicima u Rajstaku. Dakle, mislim, u parlamentu su oni mogli djelovati, ali kao pojedinci. To je sad isto jedna druga, zanimljena stvar, oni su mogli čak se kandidirati kao pojedinci na izborima, pa sad kao XY pobjediti, ali nije smio reći da je član <laughs> socijaldemokratske stranke, iako su svi znali. Dakle, to je jedno licemjerje koje vodi kompromisu. I na kraju to kompromisom, na kraju to kompromisom završila jer su većina drugih konzervativnih, liberalnih zastupnika u Njemačkom parlamentu su smatrali da to više nema smisla i onda se taj zakon protiv socijalista, protiv sindikata ukinuo i Njemačka ja bih rekao već tada s bizmarkom počela nekako naznačilo se ono što se kasnije zvalo Socijal Markt Twiršaft, jel, dakle ta socijalno tržišna privreda. 19. svibnja 1884. iz Wilhelmstrase 76, sjedišta Ministarstva vanjskih poslova Njemačkog carstva, poslanir je tajni telegram u Lisabon. Telegram je upućen doktoru Gustavu Nachtigalu carskom generalnom konzulu na zapadnoj obali Afrike. Telegram je odobrio sam Otto von Bismarck. Kancelar je od nahtigala tražio da u Kamerunu podigne njemačku zastavu, a onda da u ime njemačke zauzme Mali Popo ili Togo i Angeru Pekenu, jugozapadnu Afriku, danas Namibiju. Ta tri kolonijalna posjeda imala bi površinu pet puta veću od površine Rajha. Ono što je bilo čudno je to da se Bismarck odlučio na tako nešto. Do tada je njemački kancelar bio poznat po svom preziru prema potrazi za kolonijama. Thomas Peckenham u knjizi Otimanje za Afrikom piše. Bismarkov sistem koji je on učinio slavnim, bavio se isključivo Europom. Ovdje je Rusija i ovdje Francuska. Kasnije je Bismark rekao zapanjenom njemačkom istraživaču Afrike, s njemačkom u sredini. To je moja karta Afrike. Njemačka je bila u sredini najranjivija država u Europi. On je ponizio tri pruska suparnika, Dansku, Austriju i Francusku, ali gen je bio u tome da se zna kada se treba zaustaviti kako je to kazivala glasovita GTova izreka. Pokušati poniziti najopasnijeg susjeda Rusiju značilo bi krenuti putem koji je krenuo Napoleon, pa je Bismarck ispleo čarobnu mrežu u kojoj su se preklapali, ponekad isukobljavali sporazumi koji su trebali spasiti Njemačku od drugih sila i druge sile od njih samih. Bismarck je pazio da ga se ne uvuče u sukobu u Europi posebno s Rusijom. Kada je Rusija 1886. svrgnula bugarskog princa Aleksandra od Battenberga, Bismarck nije učinio ništa. Rekao je, baš nas briga što se događa s Bugarskom. Nećemo dopustiti da nam netko stavi omču oko vrata zbog tog pitanja kako bi nas uvukao u sukob s Rusijom. Zašto se onda Bismarck upustio u natjecanje za stjecanje kolonija u Africi, koje ga je moglo dovesti u sukob s drugim europskim silama, prije svega s Velikom Britanijom i Francuskom? Thomas Pekeham piše. Kolonijalna politika je jednostavno bila izborni trik. U istinu, mogu se citirati i same Bismarkove riječi. Savtaj posao s kolonijama je prevara, ali ga trebamo zbog izbora. U su trebali biti održani izbori za Rajstak i Bismarck je izgovorio te riječi jednom od svojih pruskih ministara. Želja da Njemačka ima kolonije i da u tome bude ravna drugim velikim europskim silama bila je sve jača u Njemačkoj. Zbog toga je Bizmark odlučio poslati onaj telegram doktoru Nachtigalu u Lisabon. Njemačka će i dobiti kolonije, ali ona će biti samo teret. Jedino je početkom 20. stoljeća kameru davao više nego što je na njega trošila Njemačka. Pored želje za kolonijama, u Njemačkoj je bila sve popularnija teza o rasnoj nadmoći bijelaca, posebno Njemačka. Najzaslužniji za promicanje te teze bio je britanac Houston Stuart Chamberlain. Chamberlainove ideje su bile vrlo utjecajne u Njemačkoj. Mislim, on je na koncu konca postao i Wagnerov Z tako da je u Bajrojtu bio slavljen. Postoje počasni građanin Bajrojta. To počasno građanstvo mu je ukinuto tek 2012. godine, kad se neka osjetio, pa joj, svi ti rasni zagoni su zapravo bazirani na Chamberlainovim idejama, učenju o rasi. Dvije su tu mislim, stvari koje bi se trebalo razlikovati. Ljudi čitaju o jednakosti, o tome da su svi ljudi rođeni, slobodni i jednaki, da svako ima pravo tragati za srećom, je, ali pitanje je ko su ljudi. I onda se zapravo u tom miljeju kolonijalnih sila ljudi samo naravno bijeli a bijeli muškarci su bolji ljudi od bijelih žena, čak, jer oni imaju pravo glasa, one nemaju. Tako da je taj rasizam je zapravo povijest Evrope. Kad se danas govori o tim europskim vrijednostima, često puta se zaboravi da je dio europske povijesti, jer je rasizam ja prema svim onima kojim, narodima koji nisu Bjelci. Dakle, Njemačko carstvo je bilo treće po veličini. Iza Britanskog, koje je bilo najveće, i Francuskog carstva. Ujedinjeni narod te postupke njemačke vojske u tim kolonijama nad narodima Herero i Nama, ubijeno oko 40.000 pripadnika naroda Herero, oko 10.000 Nama. To su narodi iz današnje Namibije, jo? to je njemačka jugozapadna Afrika. Njemci su onda imali dio Tanzanije, Burundija, Ruande, čak mali dio Mozambika, Kameruna, Konga, Srednjoafričke republike, Čada. Togo je jedna važna njemačka kolonija, onako, jel, unutra mala državica Afrika, ali izrazito bogata, jel? rudama i tako. Papua Nova Gvineja je bila njemačka kolonija. I oni su tu, Papua Nova Gvineja su izgubili u, u ratu, u Prvom svjetskom ratu, ali gerilska borba je trajala do kraja. Jel? Dakle, nisu samo Japanci hodali po, ne znam, papuanskim džunglama, nego i taj jedan njemački, časnik sa ne znam, 50 ljudi se borio zapravo dok nije pročito da gle Njemačka je kapitulirala onda se prestajemo boriti Tako, uvijek imate skupine fanatika jel, na svim stranama koji su spremni boriti se do, do, do kraja ali većinu ostalih kolonija su Njemci izgubili, ali su Britanci jednostavno bili jači u Africi uglavnom su to bile borbe sa britancima i te kolonije su te kolonije su nestale i njemačka se tu naravno to je taj osjećaj prikraćenosti vidite svi drugi imaju kolonije mi nemamo Godine 1898. ludvik šeman preveo je s francuskog na njemački dijelo Artura de Gobinoa, esej o nejednakosti ljudskih rasa. U tom je dijelu Gobino, francuski diplomat i pisac, nekadašnji tajnik Alexis de Tocqueville, tvrdio da je bijela rasa nadmoćnija drugim rasama. Najnadmoćnija je arijevska rasa. Tu rasu čine germanski narodi. Scheman je pojem arijevska rasa popularizirao u Njemačkoj i kroz niz društava koje on osnovao kako bi popularizirao tu rasnu teoriju. Scheman je prevao na njemački dijelo Hustona Stuarta Chamberlana, temelji 19. stoljeća. Richard J. Evans u knjizi Dolazak trećeg rajha piše. U tom mutnom i mističnom dijelu Chamberlain je prikazao povijest u pojmovima borbe za nadmoć između germanske i židovske rase. Jedine dvije rase koje su zadržale svoju izvornu čistoću u svijetu mješanja rasa. Protiv herojskih i kulturnih Njemaca postavljeni su nemilosredniji i mehanicistički židovi, koje je Chamberlain tako uzdihao u kozmičku prijetnju ljudskom društvu. Povezana s rasnom borbom bila je vjerska. I Chamberlain je posvetio dobar dio svojih napora da dokaže da je kršćanstvo u suštini germansko i da Isus, usprko svim dokazima, uopće nije bio židovan. U Chamberlainovom dijelu nalazile su se sve one ideje o rasnoj nadmoći Njemaca koje će kasnije preuzeti nacistička stranka. Te će ideje biti popularne i među njemačkim biračima. Europa je trebala biti kontinent na kojemu će nadmoćna njemačka arjevska rasa pokazati svoju moć, govori profesor dr. Tihomir Cipek s fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Ali to nije toliko, ja bih rekao, odsutno za tumačenje Bitno zapravo za tumačenje njemačke povesti. Njemačka povest je orijentirana prema jugoistoku i prema Rusiji. I što je rekao Friedrich List, Rusija je naš divlji zapad. Tamo se Njemačka treba širiti, dakle, prema Azije, jel, ako bude srećem mislim, doći će do vladi to, to je nekakva ideja tog njemačkog imperializma i jugoistok, jel preko zapravo ovih naših zemalja, pa sve dotečuveno do Bagdada, jel, da se tu na neki način kontrolira i tu bi onda Njemačkoj omogućilo da postane supersila, i ona se počela približavati Britaniji. Po proizvodnju željeza ona je bila druga na svijetu, dakle ona je jako veliko ubrzanje imala, to je velika bila modernizacija, ali je nedostajalo naravno materijalom jer zrastajalo sirovina, a te sirovine su onda se onda mo, se mogu dobiti jel, na, na, na istoku odnosno na Jugoistoku. I nadam bi se zapravo geopolitički moglo i ove aktualne ratove tumačiti preko tih geopolitičkih geopoliti, ideja, povezivanje srca zemlje jer i ruba zemlja, tih sila mora i sila kopna. Njemačka sebe doživljava naravno kao silu kopna. Tu se ona treba širiti tako da njoj te afričke kolonije, naravno da, da ih je eksploatirala, počinula je evo, prema rezoluciji jednih naroda i genocid, ali je to ipak bilo ja bih rekao, B, A je širenje prema istoku i prema jugoistoku, čuveni drank na ostan, kome smo svi učili i drank na ostan je postojao, on nije bio samo jel? iluzija, jel? imate njemačka naselja, jel? svugdje na istoku Evrope i na jugoistoku Evrope. Krajem 1889. ravnatelj jedne berlinske osnovne škole po imenu Herman Alvart suočio se s osobnim bankrotom. Njegovi prihodi nisu bili dovoljni za financiranje njegovog načina života. Alvart je onda odlučio riješiti to krađom novca koji je skupljen kako bi se u školi organizirala božićna zabava za djecu. Brzo je otkriven i dobio je otkaz. Nakon toga napisao je knjigu u kojoj je tvrdio da je njegov otkaz rezultat židovske zavjere i da zapravo židovi vladaju njemačkim društvom. Ponudio je dokaz, dokumente koji su dokazivali da židovski bankar Gerson von Bleichroder financira članove vlade. Ti su dokumenti bili njegova krivotvorina i za to je Alvart osuđen na četiri mjeseca zatvora. Nakon izlaska iz zatvora, izabran je za zastupnika u Reichstagu. Sada je imao imunitet i mogao je govoriti što god hoće, što je i činio. Herman Alvard je bio samo jedan od demagoga koji su krajem 19. i početkom 20. stoljeća u Njemačkoj potpirili i onako jaku vatru antisemitizma. Taj antisemitizam bit će ključan za dolazak nacista na vlast u Njemačkoj. O tome sljedećeg četvrtka. Slušali ste povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojunžić. Emisiju snimila Marija Pečnik-Kvesić. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2024. godina.